Роман сам налив собі другу чарку і, скориставшися моментом, швидко перехилив її. «Ну, нічого не взяв, тільки волосся!» – страшним напівшепотом сказав Роман. Йому було приємно дивитись у розширені очі Мірри якомога довше потягнути паузу. «Тобто», – видихнула вона, – «підстриг не бійщика під нулівку». Тепер маю усе це розплутувати, а ти кажеш: "Тут справи серйозні". А що? Так багато жінок, які спроможні замовити собі коханця? Не коханець. Фірма не дає секс-послуг, хоча звичайно я в це не вірю. І він замислився. Міра зрозуміла, що зараз він, як це часом бувало, порине в сон тут-таки за столом. Це бісило її. Вона хотіла розштовхати чоловіка, але з кімнати долинула вступна мелодія до наступної серії нового детективчика «День народження буржуя», і вона худенько побігла до телевізора. Сімейна вечеря закінчилася. Міра знала, що до ранку вони більше не розмовлятимуть. Роман звик хитрувати, вдаючи, що засинає прямо за столом. Тепер, коли дружина заклякла перед екраном, він міг спокійно обміркувати справи минулого робочого дня. Візит до клієнтки на ім'я Ілона нічого не дав. Жінка плакала, безкінечно повторюючи одне, який жах, який сором, і довела, що попрощалася з небіщиком рівного дев'ятій. Це можуть підтвердити її друзі. Після презентації вона, відпустивши свого кавалера, сіла до іншого авта і одразу поїхала до найближчої подруги. Щоправда, зізналася Ілона, хлопець пропонував продовжити знайомство і сказав, що може заїхати до неї тільки після 12-ї, адже в найближчі дві години має ще одне, за його словами, дуже круте замовлення Але я відмовилася, сказала Ілона, повірте, пане слідчия я жінка порядна, це ж треба було так вплутатися І вона знову приклала до очей шовкову густинку а Роман крадькома налив собі ще чарку. Він знав, що міра прикипіла до свого улюбленого серіалу, і найближчі півгодини у нього буде час спокійно обдумати ситуацію. Але замість цього його рука зрадницьки потягнулася до кнопки дешевенького старого Шеляліса, який стояв на холодильнику, і частіше слугував за полицю для банок з огірками. Телевізор зашипів, вихлюпнув порцію різних звуків, імітуючи гул зіпсованої сантехніки та шурхіт морських хвиль, зрештою змилостивився, заблимав і освітив кухню сірувато-блакитним світлом. А Роман поглянув на годинник. Невдовзі має початися чорне коло, кримінальні новини. Його доволі часто запрошували на програму прокоментувати ті чи інші ситуації. Саме сьогодні йому зателефонував знайомий журналіст і повідомив, що відбудеться повтор телевізійного нарису про самого Романа, зафільмованого місяць тому. Нарис мав тривіальну назву – «Шерлок Холмс із лісового масиву». Романа це обурило ще під час першого перегляду. Журналіст подавав його координати, знімав біля самого будинку і з тієї пори вже кілька разів біля помешкання його зустрічали родичі підопічних, а в квартирі періодично лунали дзвінки із погрозами. У перечутті нової хвилі таких дзвінків Роман дивився в заплямований мухами екран Шиля Ліса. Він міг би грати на скрипці, малювати картини або видати книгу власних віршів, але він обрав собі інше – він працює слідчим. Так починався теленарис, а на екрані тим часом Роман побачив у себе у дворі власного будинку з лопатою в руках та саджицем, що його він невміло намагався посадити під позакадровим керівництвом винахідливого журналіста. Далі йшло розлоги інтерв'ю про розслідування однієї давньої справи, за яке Роман отримав іменний годинник. Дивлячись передачу вдруге, Роман не прислухався до тексту. Він навіть повністю вимкнув звук аби дружина не запідозрила його у свідомій присутності на кухні. Роман споглядав своє екранне відображення відсторонено і намагався уявити, що про нього думатимуть інші. «Якщо абстрагуватися від ревматичного болю, що так дістає під час зміни погоди, – думав Роман, – можна було б сказати, що я ще нічого. Щоправда, не вистачає якоїсь чертівні, живинки». Севина, як то кажуть, у бороді є, от біс у ребро так і не штрикнув.